Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru Wa na'uzubillahi min syururi anfusina wa min siyati a'amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina amanu takullaha haqqa tukatih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 Ya ayyuhallazina amanu takullahu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd Saudara Nabi Ustaz Ahmad Syahrudin sinapendengar yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan pada kali ini kita menyambung kuliah tafsir menelusuri suratul ahkaf ayat yang ke-29 hingga berikutnya iaitu firman Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa idh sarafna ilaykana faram min aljin yastami'un al-Quran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudhiya walla ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَايَسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَايَسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءٌ وَلَا إِكَافِيَ ظَلَالٍ مُبِينٌ صَرَّكَ اللَّهُ الْعَظِيمُ البين كلام مسعود سمان ان رحاتيل نكاس قصليان. Kalau kita perhatikan dalam Quran wakaf ibtidah yang telah pun dikaji oleh Tan Sri Datuk Hassan Azhari bersama dengan Dr. Abdur Rauf bina Hassan Azhari binilah kaedah bacaan memberhentikannya pada tempat yang betul agar kita tidak tersilap abila berhenti di tempat yang salah tuan-tuan maka maknanya akan menganjur kepada perkara yang lain seperti ialah yang kita fahami dalam bahasa Melayu kalau berhenti wakafnya pada satu perkataan sedangkan penyempurnaannya tidak dilanjutkan maka maknanya akan pergi jauh maka demikian tuan-tuan demi ikhlas sekalian sekalian peluang memiliki Quran wakaf iqtidak ini merupakan satu keperluan bagi kita yang tidak berbahasa Arab sebagai contohnya firman Allah Subhanahuwataala dalam ayat ini dan ketika kami hadapkan kepada seromongan jin Yang mendengarkan Al-Quran Maka tak kala mereka menghadirinya Mereka berkata diamlah Lalu ketika telah selesai Mereka segera kembali kepada kaumnya memberikan peringatan Mereka berkata hai kaum kami Sungguhnya kami telah mendengarkan kitab Yang telah diturunkan sesudah Musa Yang membenarkan yang sebelumnya Lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan lurus Hai kaum kami Sambuklah orang yang menyeru kepada Allah Dan berimanlah kepadanya Nasaya dia mengampunkan Buat kamu dosa-dosa kamu dan melihara kamu di seksa yang pedih sedang barang siapa yang tidak menyambut orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka dia tidak akan dapat melepaskan dirinya di muka bumi dan tidak ada baginya selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala pelindung pelindung mereka itu dalam kesatan yang nyata jadi kelompok ayat ini yang sedang kita bincangkan merupakan pengajaran kedua yang diangkat dari pengalaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sekelompok makhluk Allah yang tersembunyi iaitu jin namun demikian huraiannya Tuan-tuan yang dimulakan sekian Dapat dikaitkan dengan ayat Yang lalu Yang berbincang tentang kepastian jatuhnya seksa Atas sekumpulan manusia dan jin yang derhaka Jadi di sini huraikan bahawa tidak semua jin yang derhaka Dari sudut yang lain Kalau ayat yang lalu menghuraikan Penderhakaan sebahagian manusia Dan penolakannya kepada Quran Maka melalui ayat-ayat yang kita sedang bincangkan ini Dikemukakan ketaatan kepatuhan sekelompok makhluk Allah Yang lain itu jin Dan jika Rasulullah SAW pada satu ketika dahulu pernah berkunjung ke ta'if untuk menyampaikan Islam itu, tetapi dia tolak mentah-mentah oleh penduduk ta'if, maka melalui ayat ini dihuraikan penerimaan sekelompok makhluk Allah yang bernama jin ini terhadap mimingan tersebut. Jadi ayat ini bagaimana mengatakan, tuan-tuan, sebutkanlah, kisahkanlah, kepada semua yang menolak Islam, ingatkan ketika kami, hadapkan dengan satu cara yang sangat menjadikan orang lain simpati kepada muwahhi Muhammad iaitu tentang serombongan jin yang jumlahnya setengah riwayat dalam berbagai-bagai riwayat menunjukkan ada jumlah jumlah tertentu katalah bilangan ni nafar kalau kita belajar bahasa Arab kata nafar ini merujuk kepada bilangan boleh kata 10 ke bawahlah kurang lebih lebih kurang begitulah tuan-tuan kalau dah jadi macam setengah riwayat mengatakan sampai 12 ribu kali riwayat tersebut kurang munasabah Karena nafar ni menunjuk kepada bilangan yang boleh lagi dikira dengan jari. Ini dia surut bahasa Arab tuan-tuan. Jadi jumlahnya, lebih kurang daripada 10 orang lingkungan ini meminta agar mendengarkan ayat Allah SWT, mendengarkannya secara tekun. Itu sebab bila ada yang cuba berkata, ketika sedang bacaan Quran itu disampaikan oleh Nabi SAW, maka dia berkata, diam. Perhatikanlah dengan tekun ayat-ayat ini -ayat dibacakan oleh Muhammad itu SAW. Lalu bila bacaan ini selesai Mereka pun segera kembali kepada kaum untuk memberi peringatan Maknanya jin ni pun ada trikes dia Ada kabilah-kabilah dia Macam kita ada orang Jawa Ada orang Malbari Ada orang Arab Ah ha, Begitu juga jin-jin ni pun ada di punya kabilah-kabilah dia Jadi wahai kaum kami Semua yang kami telah mendengar bacaan dia satu kitab yang agung Iaitu Quran yang telah diturunkan oleh Allah Sesudah kitabnya Nabi Musa Iaitu kitab Taurat Kitab yang kami dengar itu merupakan kanungannya membenarkan kitab kita suci yang sebelumnya memimpin siapa yang ingin mendapat bimbingannya kepada kebenaran dan memberi mereka ini petunjuk jalan yang lebar lagi lurus. Ya di ilahati wa ilah tariki mustaqim. Ini penggunaan Al-Quran Al-Karim Mengapa dia sebut kita taulan? Ada berbagai penjelasan dari para ulama. Kita dapat lihat dalam kitab. Contohnya taksi menjadi tabari. Sebagai contohnya dapat kita lihat dalam tafsir Zaidin Masir bahawa dikatakan golongan Yahukolongan Jin ini beriman dengan Nabi Musa. Kano ala dini al Yahudiyah mereka ini merupakan berada dalam agama Yahudiyah. Allah Walaam mengupulkan satu kata-kata daripada Allah seperti disebut oleh para ulama tafsir. Bangkali yang kedua. Pandangan yang kedua yang juga rajah Yang kuat juga untuk kita pegang Mengapa dia sebab kita Taurat? Kerana ini maksudkan di sini kitab-kitab yang mengandungi perundangan Kitab yang mengandungi perundangan Antara ini Taurat kitab, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa Bukanlah kitab perundangan Dia merupakan kitab zikir Kitab yang mengukuhkan kandungan yang terdapat dalam Taurat Jadi kitab yang berkaitan dengan kehidupan, perundangan, ketapan hukum hakam Itu adalah Taurat sebagai contohnya Begitu juga Al-Quran Al-Karim datang selepas itu Jadi tidaklah dia sebut di sini Injil Kerana Injil tidaklah melalui tempat yang tinggi Seperti kita tahu rakyat itu sendiri Ini pandangan kedua tuan-tuan yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian Jadi kitab yang kami dengar ni Kitab yang kandungannya membenarkan kitab-kitab suci yang terdahulu Contohnya kitab Nabi Musa Kata Atak Dia sebut Nabi Musa kerana jin ini beragama Yahudi Bukannya beragama Nasrani Mereka bukan beragama seperti Nabi Isa Ini pandangan Allah SWT jadi setelah menjelaskan tentang kitab yang agung Iaitu Al-Quran Menegaskan bahawa dia memberi petunjuk kepada kebenaran Maka para jin tersebut mengajak kaumnya Wahai kaum kami Marilah mengikut kepada kebenaran Sambutlah seruan orang yang menyuruh kepada agama Allah Kerana seruannya ditujukan juga kepada kita semua di samping kepada jenis manusia Berimanlah kepadanya Yang saya, Allah SWT akan mengampunkan buat kita Dosa-dosa kita dan melihara kita daripada sisi yang pedih Kalau kita benar-benar beriman kepadanya Sedangkan barang siapa yang tidak menyambut kesinambungan dakwah yang pernah diutuskan kepada Nabi Musa Nabi Isa ini selanjutnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Maka sebenarnya orang itu tidak akan dapat melepaskan dirinya daripada seksa Allah di dunia dan tiada baginya pelindung-pelindung di akhirat kelak yang akan melindunginya Jadi dengan demikian dia juga tidak akan terbebas daripada seksa dan tidak ada siapa pun yang akan memberikan bantuan jadi, tuan, tuan rahmati dan dikasih oleh sekian Jelas kepada kita dalam ayat ini penyebutan kitab Nabi Musa bukannya kitab Nabi Isa kerana antara dua suap yang telah niatakan tadi. Jadi, ucapan jin golongan jin ini mengatakan bahawa orang siapa yang tidak menyambut, tidak mengikut seruan kepada Allah SWT maka dia tidak akan dapat membebaskan ini daripada seksa Allah SWT. Di sini, ayat ini mengisyaratkan bahawa Risalah, perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bersifat umum Ditujukan kepada semua makhluk yang berakal Demikiannya huraian yang dapat kita lihat dalam Nazgul Durar oleh Imam Al-Biqai Bagi Ibn Ashur pula beliau memiliki pandangan yang lain Kata beliau ni ulama' yang berasal dari Tunisia, Utara Afrika ni Ayat ni tidak menunjukkan bahawa baginda diutuskan kepada golongan jin Bahkan menurut Ibn Ashur para ulama' berbeza pandangan apakah kehadiran jin itu setakat mendengar, mendengar ayat Al-Quran seperti yang dijelaskan di sini sama ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kedatangan mereka ataupun Nabi pun tidak sedar kedatangan mereka ini pandangan oleh Ibn Ashur Ibn Ashur ini terkenal dengan pandangannya yang agak berbeza pandangan orang lain tuan-tuan bagi para ulama' para ustaz yang berminat untuk mendalami ibn tafsir, wajar, amat penting baginya untuk memahami, membaca tafsir Al-Tahrir Al-Tanwir Oleh ulamak Daripada Tunisia ni Ibn Ashur ni Walau bagaimana Pakai hadis antaranya Al-Imam Al-Bukhari Al-Imam Tirmidhi al Imam Ahmad Mengukakan huraian Sahabat Seorang yang bernama Ibn Abbas Radiyallahu Anhumah Yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW Berada bersama dengan Para Beberapa orang Para sahabat Yang berkunjung Ke pasar Uqaz Ketika mereka Tiba di satu tempat Bernama Nakhla Nakhla ini Tuan-tuan Yang -tuan, berhenti Dan dikasih al Tempat yang tuan-tuan boleh lihat dalam buku sebagai contohnya Mekah, Kelebihan Nasiarah Melengkapkannya, Madinah, Kelebihan Nasiarah Kedudunya, Karangan, Dr. Abdul Basid, Abdul Rahman, Hafizahullah Buku ni sangat baik untuk kita memahami Landscape, Sejarah, Perjuangan Nabi Muhammad SAW di kedua-dua kota suci ini. Jadi naklah ni Nabi tiba di situ Dan ketika itu Nabi SAW pun salap subuh Ketika itulah datang sekelompok serombongan jin Mendengar ayat Quran lalu mereka telah kembali kepada kaum mereka Untuk memberikan peringatan Riwayat ini dikemukakan oleh sahabat Nabi SAW Yang merenam Allah bin Mas'ud pula Lain, naden Jadi sahabat ni berkata Pada satu malam ketika kami mencari Nabi SAW Kami tidak menemui baginda Kami masih sangat bimbang Janganlah sampai baginda ni ditangkap Diculik atau dibunuh Malam tu kami sangat resah gelisah sehingga tiba waktu pagi tiba-tiba Nabi pun muncul di tengah-tengah kami dari arah gua Hira. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telah datang kepadaku utusan jin mengundangku, maka aku berkunjung kepada mereka dan bacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran Karim." Jadi ada dua riwayat yang berbeza berkaitan dengan hal ini. Jadi perlu perlulah ingat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, riwayat-riwayat yang berkaitan dengan peristiwa ini banyak. Dan sebahagiannya kita lihat agak bertindang daripada yang lain, sehingga sangat sukar untuk memastikan. Jadi namun demikian kita tidak mengingkari bahawa adanya sekelompok jin yang datang mendengar bacaan al Quran oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dapat kita lihat dalam surah Al Jin sebagai contohnya. Bila Allah Subhanahu Wa Taala mengutuk Allahi min al shaitanir rajim, fakalu inna sami'na Quran naga'ba yahdi ila roshd. Ha, ini dapat kita lihat dalam surah Al-Jin Ayat 1 hingga ayat 2 Jadi Pertemuan Nabi SAW dengan golongan Jin ni Walaupun Dia sebut dalam surah Al-Hakaf Juga turut disebut dalam surah Al-Jin Jadi Menyambut suruhan Allah ni Adalah dengan mengakui, membenarkan Penyampaian Nabi Muhammad SAW Menyatakan memang tersebut alisan Membenarkan dengan hati, dengan fikiran Dibuktikan pula dengan tindak tanduk yang Selari, sejajar dengan ketetapan tersebut sebenarnya kalau kita belajar bahasa Arab muslim muslimat, ikhwasi filah yang rahmati dikasih Allah sekalian perkataan jin ni kalau kita lihat dalam kamus boleh kita lihat dalam kamus al-farid sebagai contohnya diambil daripada akar kata yang tadi daripada tiga huruf iaitu jim, nun dan nun jin nun yang menurut pakar-pakar bahasa semua kata yang berdiri di atas rangkaian tiga huruf ini mengandungi makna tersembunyi ataupun tertutup ini nah, indahnya bahasa Arab kalau kita belajar tuan-tuan Ambillah peluang untuk belajar bahasa Arab Memahami bahasa Arab ni, memahami bahasa Al-Quran tuan-tuan Interaksi dengan Al-Quran ni terbantut Kalau kita tidak faham bahasa Arab ambilah peluang untuk belajar bahasa Arab Di mana sahaja Di ada di mana-mana tempat Usahakan untuk memahami Al-Quran dan Kerim Menurut pembelajaran bahasa Arab Masya Allah, bercakap bahasa Inggerisnya fasih Malang sekali bahasa ibadah kita kita tak getih jadi kata pakar-pakar bahasa Semua kata yang Dibangunkan daripada huruf jim, nud ni Membawa maknanya terse, Tersembunyi ataupun tertutup Sebab anak yang dikandung dalam Ibu dipanggil sebagai janin Janin jadi janin, janin ni maknanya tersembunyi, tertutup Gitu juga kita lihat dalam Quran Perkataan jannah Jannah maknanya kebun Nampak tak tuan-tuan, kebun Kebun yang ada dalam syurga ni Kita tak nampaklah keindahannya Baik nanti kita akan sambung lagi beberapa lagi perkataan yang kita gunakan dalam kehidupan ini berkaitan dengan jin yang membawa makna tadi akan dihuraikan dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, alamin, wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabarakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.